Bai, bai, urte, betegutxu gora bera, ibili ginean, landiten laguntzarekin, hau probazuen, ez? Eh? Irundar bat, bazerri ibiliza ibili izan, bazerriz-bazerri, jendearekin jendea, ba, herrira gisten. En behitza, pozitibok momentuan, eta behin landideko probauri bukatuta, ba, bizilagunak ere oitu gintziran, mobilidade maia tikan, eta alkateren aldetikan, ba, erantzuna jaso da. Ba, bueno, ya, servizu nola baitere inankorra dirungo ne casa legunearentzat lendabizi lendabizi lentasuna adineko jendea elbarritasunak eta haien zaintzaileak. Serean, hau hauek benetako beharra dute. Baino egia da baserri gehienetan, adineko pertsona bat bizi dago txierrez. Hor da, hor daukagu problematika. Hartasuna eta e, dispersioa urruntatuna. Hor da, hartasuna urruntatuna provokatzen dute aislamendu soziala. Serean, claro, etxekoak da mugiera kanpoan e, pasatzen dute Eta dinekoa, ba, kau, distantiaren poderioz, eta e, momentu bat idizten da, kotxea erabiltzeko gaitazunik ez duena, ba, etxean edizten da, ez da hortik ateratzen ez? arazo arazor planteatu ezan. Oiko autobuz bat, zintetu montatu, hauzo e, bat erakuten dan, e, jende guztio bizida dispersoan, ba, zerretan bizida.